Itenu ziren uratza eškuin, ados? Mm -hmm. uh, para... Itenu te, aiena bakrik, eta suek tenu ziren. Itena eškuin eta gero ezeker. Denek berzen zuatiko ziko. Iauterietako uhidurak izan kabalkadak edo etxe maskekin baziren eskualde hochtan. Ahatik libertimendurik izan zirenez ezin egan, beraz jaz, luosotarrek, lekondarrek eta makearrek berean eskualdeko lehen libertimendua sortuzutela eganditaike. Kabalkada eta libertimenduaren arteko diferentzia azaltzen dauku sanbertegetxe makeagak. Ba, libertimendua sasoinak ekertzen du, iauteriak. Kabalka da, ekajiko du ba, beste motivazio batzuek, toberak e, zirelarik izaiten altzen ba, gaiak, e, zeid gehtatzen zelaik egian, eta orain e, usu dira ba, beste dinamika batzu, egiaren e, trinkotzeko edo elkagez hautzeko edo ba, egiaaren e, ospea indako ere. Hala, beste motivazio batzu dira, libehtimendua egiten da, asasoina ba, baita, negua joiten baita, egin heldu eta aski da, motivazio hori. Eta deus salatu gabe, Gaien Bila, nola da biltzan, galdegin diogu, sanberte retxi. Ba, Gaiak aktualitatek ditu baitan, gero uh, gai, tratatzeko manera, be, ba, jadanik ikusi ditugu nirudiek biztan dena ba, dutela eragina eta ba, edo zen gira ba, beti da zirtzilariaren ikuspundua, batzutan zoten uh, ideiak uh, kurutzatzen dira, edo zen gira gurearen iten aleike. Lera, ua, beti ua ua, kasuari gabe